süb fələq Sübh Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qul ə'udu bi Rabbil sığınıram sübhün Rəbbinə Min şərri mə khalq. Məxluqatının şərindən. Və min şərr gāsiq Çökən zülmətin şərindən. Və min şərr naffāthāti Düyünlərə üfrən cadugar qadınların şərindən. Və min şərr hāsid Və hasəd apardığı zaman paxılın şərindən.